واشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين جمع رحمني ورحمهكم الله hujan adalah salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia Terdapat di dalamnya Tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi siapa yang berfikir dan terdapat di dalamnya renungan-renungan dan makna-makna penghambaan. Ya apabila direnungi oleh setiap muslim dan muslimah, pasti akan mengingatkannya kepada Allah SWT dan mendekatkannya kepada Rabnya Jalla wa'ala. Allah SWT wa berfirman, Ya yuhanna su'budu Rabbakum ladhi khalaqakum. Wal ladhina min qablikum la'anlakum tattaqun alladhi ja'alalakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas-samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas-samarati rizqan lakum fala taj'alulillaahi andada wa antum ta'lamun kepada rab kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa Dialah Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan Kemudian menjadikan langit sebagai bangunan Dan menerungkan air dari langit untuk kalian Kemudian Allah mengeluarkan bagi kalian berbagai buah-buahan Berbagai hasil dari bumi itu sebagai rezeki untuk kalian Karena itu jangan sekali-sekali kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Sedangkan kalian mengetahuinya perhatikan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hal yang hendaknya lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, lebih memperkuat makna ubudiyahnya, makna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengingat bahwa kewajiban dari seorang hamba yang dicipta oleh Allah, yang diberi anugerah dan rezeki oleh Allah dilimpahkan kepada mereka berbagai nikmat ini nikmat turunnya hujan, kewajibannya adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut akan tetapi banyak dari manusia lalai dari mengingat hal ini, bahkan tidak jarang diketemukan orang-orang yang kafir dan berpaling dari maknanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang hal ini, tentang ni'mat hujan ini, sekaligus mengingatkan bahaya siapa yang kafir. Di dalamnya, di ayat-ayat yang lain, di antaranya di dalam firmannya, Hualadzi arsala riyaha bushram baina yadai rahmatihi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, linuhiyabihi ballatan mayta, wa nusqiyahu mimma khalaqana anama wa anasiyya kathira. Wa laqad sharrafna baina hum liyadzakkaru fa aba aktharun nas illakufara diala Allah yang mengutus angin diala Allah yang mengutus angin sebelum turunnya hujan itu sebelum datangnya rahmat Allah disebutkan angin sebagai busyrah kabar gembira dan disebut hujan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari ini dari penamaan yang menunjukkan akan nikmat bahwa Angin itu dari kabar gembira Yang dengannya akan turun hujan setelahnya Dan hujan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah tegaskan Dan kami turunkan dari langit Air yang suci Kami turunkan dari langit Air yang suci Kami hidupkan dengannya bumi yang mati Kami hidupkan dengannya bumi yang mati Kemudian Kami memberi minum dengannya Kepada Hewan-hewan ternak dan manusia yang sangat banyak. Ini diantara nikmat-nikmat Allah SWT di belakang turunnya hujan tersebut adalah anugerah kepada makhluk dengan dihidupkannya bumi. Dan dihidupkannya bumi dengan turunnya hujan ini terdapat renungan dan penghambaan. Bagi seorang hamba dia melihat bagaimana kebesaran Allah menghidupkan yang mati. Bagaimana kebesaran Allah SWT menumbuhkan untuk manusia dari tanah yang mati berbagai pepohonan, bebuahan dan beraneka ragam manfaat untuk manusia. Maka hendaknya nikmat-nikmat tersebut menjadi bahan renungan di dalam hati dan selalu berada di pikiran seorang muslim dan muslimah agar supaya semakin membuatnya dekat kepada Allah SWT. Kemudian kami memberi minum dengannya kepada hewan-hewan ternak dan manusia yang sangat banyak. Sungguh kami telah pergilirkan, persiligantikan hujan itu di antara mereka. Iya. Di antara manusia ada yang ditimpa oleh hujan. Di antara manusia ada yang tidak mendapatkan hujan. Dan hujan itu turun di suatu tempat. Ditahan di tempat yang lain. Demikian dipersiligantikan di tengah manusia. Untuk apa hal ini? Dia jaru supaya mereka mengingat, supaya mereka mengikat, mengambil terdier, mengambil peringatan. Tetapi yang terjadi, fa'aba aqtarun nasiillahu furok. Kebanyakan manusia enggan, tidak mau mengingat, kecuali mereka hanya menghendaki kekafiran saja, mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wataala. Karena itu dari ciri seorang hamba yang memurnikan ibadahnya kepada Allah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa dia selalu mengetahui bahawa hujan adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa yang wajib dia syukuri wajib dia tegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa di dalam hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di suatu pagi setelah turun hujan di malam harinya, beliau berkata, Ataduruna maada qala rabbukum, tahukah kalian, apa yang Allah firmankan, apa yang Rabb kalian firmankan, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui, maka rasulullah bersabda, Allah firman, asbaha min ibadi, mu'minun bi wa kafir, sungguhnya di pagi hari ini, dari sekelompok hambaku, ada yang masuk di waktu pagi dalam keadaan beriman, dan ada yang masuk di waktu pagi dalam keadaan kafir. Terbagi dua manusia dengan turunnya hujan. Ada yang beriman kepada Allah, dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahuwataala. Adapun yang beriman kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Famman Fa kala mu'tir nabiyu fabbilillahi wa rahmati, fadzat mu'minin bi wa kafirun bil qaul Kemudian Rasulullah melanjutkan, Firman Allah adapun." Mereka yang berkata Kami mendapatkan hujan kerana rahmat Allah Dan dari keutamaan Allah Maka orang yang seperti ini Orang yang beriman kepada aku Dan kafir kepada bintang Ia. Dengan turunnya hujan dia tahu Itu adalah dari rahmat Allah Dan keutamaan Allah Dari anugerah Allah Kerana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Tetapi sebaliknya وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ wa وَكَذَا Tadaka mukminun bil kau kapuakasi runbi. Adapun orang yang berkata kami mendapatkan hujan kerana bintang ini dan bintang itu telah tampak bintang ini dan kelihatan bintang itu, maka ini adalah orang yang beriman kepada bintang dan kafir terhadapku. Iya. dan kekafiran yang seperti ini banyak terjadi di tengah manusia. Sering kita baca di lembaran-lembaran koran-koran kita dan kita dengarkan di berbagai media kita. Ramalan-ramalan cuaca kemudian dia sandarkan bahawa cuaca hari ini hujan kerana ada bintang ini kerana ada cuaca begini dan begitu tidak ada sedikit pun mereka mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan hal tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya Karena itu dari kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah mengingat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mengingat anugerah dan rahmatnya agar supaya ia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah. antara kewajiban di tengah turunnya hujan ini, kendaya kita mengingat bahawa turunnya hujan di tengah manusia, terdapat suatu kewajiban yang sangat besar. Yang harus dijalani oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban itu adalah kewajiban bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Apa ra'aitumul ma alladzi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun." Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya? ataukah kami yang menurunkan hujan itu andai kata kami berkehendak kami akan jadikan air hujan itu menjadi air yang asin, menjadi air yang asin bukan air yang tawar andai kata kalian bersyukur diperingatkan akan makna kesyukuran wajibnya bersyukur terhadap nanugrah dan nikmat Allah SWT dialah Allah yang menurunkan hujan itu dan dialah Allah SWT yang memberikan rahmatnya kepada manusia dengan hujan tersebut kerana itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan kesyukuran inilah yang menyebabkan nikmat itu ditambah nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wataala Wa itta'adna Rabbi kum la inshakartum la azidannakum walain kafartum inn adabi la dan ketika Rabb kalian mengumumkan andai kata Kalian beriman, Andai kata kalian bersyukur, pasti Aku akan menambah nikmatku. Dan dikata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتون وكان الله شاكرا عليما. Allah tidak perlu menyiksa kalian. Sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman, sesungguhnya Allah Maha menerima kesyukuran hamba Mensyukuri perbuatan hamba Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bahawa keimanan dan ketakwaan, Kesyukuran inilah Yang menyebabkan Hujan itu datang dengan kebaikan Datang dengan kebaikan Dan menjadi keberkahan Walau anna ahlal qura Amanu wa at attaqaw Lafatahna 'alaihim barakatam minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aqadnaakum bima kanu yaktasibun penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi dia menjadi keberkahan turunnya hujan menjadi keberkahan apabila penduduknya beriman dan bertakwa tapi yang terjadi walakin ketabu, mereka berdusta, mendustakannya. Maka kami pun menyiksa mereka, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Kemudian diantara ayat yang menunjukkan makna ini, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah, menunjukkan makna syukur di dalam kehidupan. Agar supaya hujan yang turun menjadi rahmat dan kebaikan adalah suruhan Nabi Nuh Aleyhi Salam kepada kaumnya. Fakul kustagfiru Robbikum, innau kana zaffara, yursir al-samaa aleykum mirdara, wajindirikum biamwalu wabalin, wajallakum jannati wajallakum anhara. Maka saya berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah maha pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan dari langit berlimpah ruah. Dan akan melapangkan-melapangkan untuk kalian harta-harta dan anak-anak kalian dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai mengalir. Iya. Nikmat-nikmat ini, hujan, kelapangan pada harta dan anak, keberadaan kebun dan sungai-sungai menjadi nikmat apabila nikmat-nikmat ini turun disebabkan karena beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon ampunan kepada-Nya, bukan seperti yang terjadi pada kebanyakan manusia saat ini turunnya hujan dianggap sebagai suatu kegembiraan murni seakan-akan dia menjamin bahawa hujan yang turun pasti, pasti menjadi sebab datangnya rahmat sehingga mereka bersombong lupa bahkan banyak dari manusia berbuat maksiat di dalamnya, membalas nikmat dengan kekafiran. Membalas nikmat dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran terhadap nikmat-nikmat tersebut. Iya. Karena itu telah syahdi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila turun hujan, terdengar suara guntur, terlihat perubahan cuaca, maka ada perubahan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah raut wajah beliau beliau keluar masuk rumah menghadap dan memperhatikan apabila hujan telah turun terjadi kebaikan barulah beliau tenang ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut maka beliau menjawab sesungguhnya Allah telah menyiksa dengan angin ini satu golongan dari manusia dan telah menyiksa dengan hujan tersebut satu kelompok dari manusia dan dimaklumi kisah Al-Ahqaf bagaimana mereka melihat hujan Famma rauhu aridun mustaqbil ya audiyatina, kata mereka. Begitu mereka melihat awan yang datang bergumpal menuju kepada lembah-lembah mereka, mereka berkata ini adalah hujan yang akan menghujani kita. Ternyata itu adalah siksaan yang pedih yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dan membinasakan mereka. Karena itu seorang Muslim, apalagi di kondisian seperti ini. Di tengah manusia yang ketika terjadinya hujan. Berhembusnya angin kencang. Ia dalam keadaan santai. Dalam keadaan seakan-akan dia percaya. Itu adalah murni dari rahmat Allah. Seakan-akan tidak ada siksaan. Dan adab Allah subhanahu wa ta'ala yang mengancamnya. Di kondisi manusia. Berbuat kesyirikan, khurafat. Berbuat kemaksiatan. Terjadi... Pertumpahan darah, pertikaian, percekcokan. Dan hal-hal yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Kemudian dia tetap dalam kondisi biasa. Tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur kepadanya. Tidak mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Dan kesalahan yang harus diluruskan Pada setiap muslim dan muslimah. Kemudian. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban kita di tengah turunnya hujan ini adalah menegakkan sejumlah sunnah dan ketentuan di dalam syariat. Dari sunnah-sunnah tersebut adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa dengan doa kebaikan dan telah dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah as sahiha. Sebuah riwayat dari beberapa jalur bahawa di antara tempat Doa itu terkabulkan adalah ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan. Karena itu seorang mukmin dan mukminah hendaknya memanfaatkan kebaikan ini. Dan menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyambutnya dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada angin yang berhembus dengan kencang, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به يا ya الله sesungguhnya saya memohon kepadamu kebaikan dari angin ini kebaikan yang ada padanya dan kebaikan apa yang ia diutus dengannya dan saya memohon kepadamu dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini kejelekan yang ada padanya dan kejelekan apa yang diutus pada angin tersebut iya kerana itu Adanya angin yang berhembus kencang ia ya sambut dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah syah dari sebagian sahabat apabila mereka mendengar guntur dan petir mereka membaca Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi Maha suci Allah yang petir atau guntur itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkannya dengan menyanjungnya iya maka ini diantara antara makna-makna yang hendaknya dihadirkan oleh setiap muslim dan muslimah. Di tengah turunnya hujan itu. Kemudian di antara sunnah. Di dalam hal ini. Boleh. Kau muslimin. Yang salat di masjid. Untuk menjama antara dua salat. Untuk menjama antara dua salat. Kerana Rasulullah s.a.w. Telah melakukan hal tersebut. Dan telah syah dalam hadith Ibnu Abbas. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena Nabi s.a.w. Dia jemaah bil madinati adalah Nabi SAW beliau menjama di Medina tanpa ada udur, tanpa, -tanpa ada hujan ulama dari hadith bahwa apabila ada hujan maka itu adalah udur boleh untuk menjama solat namun menjama solat ini adalah syariat untuk dilakukan di masjid dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan imam di masjid tersebut melihat kemaslahatan apa yang dia pandang sebagai keringanan bagi jemaah masjid Adapun di rumah tidak diizinkan Seorang itu untuk menjama antara dua solat Di rumahnya kerana hujan Ya kerana keriganan bagi Siapa yang menjama solat Pada saat hujan itu adalah beratnya Ia menghadiri solat berjamaah di masjid Karena itu izin untuk menjama solat ini adalah berlaku Ketika dilakukan solat tersebut Atau dijama solat tersebut di masjid Kemudian bagi orang yang adan Boleh ditambah di adannya Ketika hujan turun atau angin berhembus dengan sangat kencang yang memberatkan manusia mendatangi masjid. Demikian pula apabila terjadi suasana suasana alam yang menghalangi manusia untuk mendatangi masjid dalam bentuk hujan, salju, maupun yang lainnya, maka boleh. Ya, muadzin menambahkan di dalam adannya salafirihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini boleh ditempatkan di akhir adan dan boleh ditempatkan setelah hayya al falah. Ya, dan boleh ditempatkan sebagai pengganti dari hayya 'alassalah. Ya, ini tiga tempat semuanya syah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dari sunnah di dalam hujan ini apabila hujan telah turun dengan sangat banyak dan dikhawatirkan membahayakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wa 'alaina, Allahumma 'alal aakami wad-dirafi wabutun wabutul awdiyah wa manabitish shajar ya allah turunkanlah hujan di sekitar kami bukan di atas kami ya allah turunkanlah hujan di lereng-lereng gunung di dirah dan di uh, di tengah-tengah lembah dan tempat-tempat pertumbuhan pepohonan iya dan ada sejumlah hadis yang lain yang semana dengan riwayat ini dan di dalam sahih al-bukhari dari hadis aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan beliau membaca Allahumma tsayyiban nafian ya Allah berilah hujan yang bermanfaat menunjukkan bahawa hujan itu dua macam ada hujan yang membawa manfaat dan keberkahan dan ada hujan yang membawa membawa musibah dan petaka dan ada hujan yang membawa musibah dan petaka bagi manusia kemudian juga di dalam sahih muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang apabila hujan itu turun beliau menyingkat dari kainnya, kemudian membasahinya dengan air hujan. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Maka beliau menjawab, innaku hadithu ahdin birabbihi. Sesungguhnya hujan ini, masih dekat masanya dari robnya. Ia baru saja turun dari langit, masih dekat masa keberadaannya di sisi Allah SWT. Karena itu beliau senang, hujan itu menimpa sebagian dari kainnya, Karena hujan ini masih dekat masanya, dari robnya Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan rahmatnya kepada kita semua. Aku lumatasmaun wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril min kulli damb. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala isthani wa syukrulahu ala taufiqihi wa intilalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adaa ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi amma ba'd ma'asyaral muslimin jama'a juma'at rahimani wa rahimakumullah hujan tidak selamanya membawa rahmat sebagaimana telah saya singgung beberapa ayat tentang hal ini dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Rasulullah sallallahu berlindung dari 5 perkara namun ia berlindung jangan sampai para sahabatnya mendapatkan lima perkara ini di antaranya wama muniu zakata amwalihim illa muniu alqatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru dan tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta mereka kecuali akan ditahan hujan akan ditahan tetesan-tetesan air hujan dari langit untuk mereka andai kata bukan kerana hewan-hewan ternak mereka sama sekali tidak mendapat hujan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka hujan itu kadang turun adalah rahmat untuk sebagian makhluk bukan untuk manusia bukan untuk manusia apalagi di tengah manusia yang penuh dengan maksiat, di tengah manusia banyak berbuat kesyirikan di tengah manusia yang dikungkung dengan berbagai kemaksiatan, cenderung untuk fanatisme seperti yang kita saksikan di hari-hari ini iya hanya kerana permasalahan suara ribut di sana sini hanya kerana permasalahan mendukung sebagian orang kemudian terjadi hal-hal yang menyebabkan pertumpahan darah betapa banyak jiba yang dilontarkan di media masa oleh manusia, dibaca oleh banyak manusia tidak bisa dihitung bagaimana dosa orang-orang yang mengucapkannya sebab tiap kali ia berucap kejelekan dibaca oleh banyak orang maka ditetapkan untuknya dosa tercatat hingga hari kiamat tercatat hingga hari kiamat. Kerana itu seorang Muslim hendaknya cerdas di dalam kehidupannya. Dia hendaknya memilih hal-hal yang dengannya mendekatkan dirinya kepada Allah. Jangan dia masuk ke dalam sesuatu berucap dengan sebuah ucapan yang besok atau pada hari kiamat dia pasti akan menyesali ucapan tersebut. Dan Rasulullah telah mengingatkan: walat takkan lama dikalamin, tak ada di rumin Jangan kamu berbicara dengan sebuah pembicaraan yang Besok Engkau akan meminta maaf darinya, dan juga Rasulullah Sallallahu Sallam ketika beliau ditanya tentang apa jalan keselamatan, beliau berkata: "Amṣik alīkalisanak, wal yasaqadeyuka, wabaki ala khafi Jaga la lisanmu, dahannya rumahmu menjadi lapang bagimu, dahannya rumahmu menjadi lapang bagimu, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Seorang hamba hendaknya berfikir dan cerdas melihat bendera-bendera yang diangkat." Jangan ia mendukung kepada suatu Yang dia tidak bisa menjamin Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Apa yang akan dia jawab ketika dia menghadap Kepada Allah SWT di dalam hal tersebut Iya Kerana itu cara-cara Pemilihan suara yang banyak terjadi Di saat-saat ini Itu adalah cara yang tidak berasal dari Islam Adalah cara-cara yang mengandung banyak kemungkaran Seorang Muslim tidak masuk Di dalam hal-hal yang seperti ini Bahkan kewajibannya adalah menghindar Alhamdulillah kita adalah orang-orang yang tunduk kepada siapapun yang menjadi pemimpin kita. ya. Dan siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk kita. Ada pun ikut di dalam merabaikan cara-cara yang keliru. Itu adalah hal yang dilarang di dalam agama kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan menjaga mereka semua dari segala musibah dan malapetaka. Dan menjadikan hujan yang turun di tengah kita sebagai rahmat dan kebaikannya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan kita semua dari segala musibah, petaka dan azab inna huwa liudarika wa huwa jawadun karim subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afiru dakwana anil hamdiillahi rabbil alamin